أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد فان استق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه Këllë e bidë atin dhalaleh, këllë dhalaletin fin nari, thumë emma ba'du Palëndërimet tona, i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala Zotit të botrave, mëshiru e sitë apsolut Përshëndetit të Allahu gjellu ala dhe mëshira e ti Qofshëmi më të mirë dhe zëtëriju në për nga mërëve Muhamedin sallallahu aleyhi sallam Bi shokët e ti besnikën, bi faminët ti të, të ndarshme Dhe mi gjitha ta të, të cilat e njejka rrugën e ti me përpikshmëri Derin Vajzdojmë e lejnë Allahu Gjelluara Sonte në vargën e ligjeratave të akidës Edhepso është ditë e ligjeratave të historijës Mi përbëshak të rëndësis Do të përshpejtojna Apo do të ashtojna mësimin e librit të akidës Në bjatët të, të historijës Sot jemi të kaptina e fundit Kuhogja e ka përmbledh disa vargje përfundimin dhe rezumein e asaj çka e ka përmend për emra dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Çnga fillimi i librit deri këtu në fund, hoxha ka fol vetëm për ato se Allahu Jellalul Azot i Krijuesi absolut i çeve dhe i tokës dhe çka ka në mesën e tëra dhe çfarë cilësik ka kë Zot, Allahu subhanahu wa taala dhe në fund i ka pruar disa vargje ku e ka përfunduar kët kapitin, pastaj vetëm kalon në ata se cilat janë emrat aty të grupeve të filozofëve të ndryshëm, të klasave të ndryshme të njerëzve, të cilat nuk i kanë pranuar këta emra dhe këta cilësit Allahu xhellahu teala çështë çka pranua shokët e pejgamberit alayhisalatu wassalam dhe ehli sunetit dor jeneratat. Prandaj kjo është domethën ligjërata e fundit mbi emrat dhe cilësitë Allahu te baraka o te ala, pastaj vijojn ligjërata të tjera mbi kapitena të tjera hojëna gat kaptin kapru dre sa vargë dhe ajo çka është e rëndësishmja e këtij e kësaj kaptine është se e ka prur rezime në asaj çka besimtari duhet me pas sipas çritë peshorën me të zot i madh seina sepse neve kemi fol por shumë emra të Allahut te baraka u te ala dhe kemi përmendur se disa proitorë janë të çuditshëm për një kategori të njerëzve por, por shumë kategori të, të njerëzve sikur për shembull Çndrimi Allahu Xhallahu 'an biarsh, zbritja Allahu Xhallahu në këtë dynjë. Shtrirja e dorëve të Allahut te barreku te Ala, syte të Allahut te barreku te Ala, fitira Allahu Xhallahu 'ala, shikimin e fitirën Allahu Subhanahu wa Taala, të çenurit e Allahu Xhallahu 'ala opër çdo sendit, el-batin, al emri Allahu Xhallahu 'ala el-batin al kupe nga me dalay salatu selam hadithe ne muslimit ka thane wa anta al-batinu laysa dunaka shay'e netia al-batin me se te edhe diçka edhe çka ekziston nuk ka pengesa dhe kto sende dhe kto emra te mbur dhe secili te mbur atributet mburat allah juallahu xhellalola nuk i ka quptue shumica e njerëzve por muhek kto dyshime por muhek Nga të rejsa që ka vinë në kokë dhe me kuptu drejtë këto emrat Allahu të barë i kjovë të ala njëri ju fillimishtë duhet me kuptu se ki aparatit që ka na e keno në mendje në kokë, e cila që vetë mendje të sinë Allahu gjellohala e ka qëtë akël apo e ka qëtë fiqë apo e ka qëtë qëtë kalbë emrat e mendjes ki aparat, aparat nuk është diqka tjetër aparat Një sistem Allah e ka vendosë në kokë për mi kuptu disa sende Ky aparat nuk i rokë të gjithasendet Nuk u munët mi fotografu të gjithasendet Fotografun shumë po Zen shumë, kopë shumë Percepton shumë, planifikon shumë Afcine komë mbledhë shumë informacione Dhe mi i shoshit njëna me tjetërën Njëri ju vetëm duke qëndru banë kumplë Kalkulime në kokën e ti pe pakur po, kush Ketë këto i banë mendja Allahu ja ka formizu e këta Edhe Allahu ne ka përmenë si një metë këta Mirë po, kjo është fundja aparat Edhe Allahu nuk ka mundësi me kapë këtë aparat Në realitetin e tina Andaj, janë disa pika në Kur'an të përmendora Qka njeri ju smunët me kapë këtë aparat Këta duhet me kuptue Dhe kure kuptën se mendja nuk i kapë këtë sende Asë nuk i kërkon Nuk i kërkon, dhe nuk e lodhë vetën e tina në kërkimin e pamjeve të ndryshme. Sepse nuk ka mundësimi në zonë, nuk i ka në zonas pengamerët, nuk i ka në zonas njërës të dijes, nuk i nëzen kërkush. Andaj, kuptimi i sistemi të mendjes është shumë, shumë i rëndësishëm për neve. Allah u të e bare kjo vë të ara, e ka përmend në shumë prea jetëve se disa se ndës ka për në mendje, për qembul, Qadan Allahu te bareka we taala per çnjën e tina la tudrikul absar we hu yudrikul absar we hu llatiful khabir. Mendjet apo syjt nuk e kapin ata. S'mundën me kap Allahun te bareka we taala. Senajna te vdekshëm, ajo është i gjallë, i pafundshëm. Çish ka mundsi i vdekshëm me kap të të gjallën të pafundshëm. Andaj Allahu xelaloka don la tudrikul absar, mos mundo se kap. Nuk ka mundsi me përfshi Allahun të bare kjo vëtala, asë qenjën e tina, si do këtë Allahu gjellë vëala, si ka mundëci, si funksionën Allahu gjellë vëala, kjo nuk kapët, pëse, si kjo aparat i vogël, nuk i ka këtë senë, pas ta e, e kamë huë, ata që ka njeri ju, nëse unë se kapi, ata hajmuë, va huë judrik, e lepsar, ka dhone aji shakit, e kjo është zëtë, këtu parashrot një pykje, që e kanë diskutu djetarë, Se ata i sa të ndryshëm që të i kanë këtë shubohatët, këtë dyshimët. Ka do në si ka mundë si një Zotë, edhe së në shfaqët. Si ka mundë si? Ka do në si ka mundë si një Zotë, me dëleon këtë zulumë, këtë në tokë, mu bëk shto, këtë zulumë, këtë vesatë, këtë kjo koklavit jema dhe shkanë tokë. Si ka mundë si këtë zotë? Po mirë. Dëshira ati, shka zbeson, shka ësht, që ka zbeson, që ka është? Që të jetë Zotën për puth Si ka mundësi një Zot, mu kanë që është të ti që ishpo do. A, nëse është taj prodhim me asaj që ka ti po do, nuk ka Zot. Po Zot i është që ish dvet ti e që ka po do ti, se është Zot. Andaj e shifë një kontraditën e tërë që ka kërkojnë, e njëzë që ka zbesojnë po flasmi. Po kjo, në në anësat të vogla, në grimësat të vogla, a i ndodhin njëzët të cilat janë nën petë ku në islamit i ndodhin, se, si si funksionon siç dëshira e Allahut dhe këtu vjen e koklavitje. Pse? Allahu nuk është ti çdo, po ai është çdo vet. S'mund të timi detyrua ti diçka se ti e krijes, siç ti detiron atë. Andaj pe demonëve më të leta që i bën ndaj jo obesimtarve, po foli atër se mohojnë, në të mohojnë Allahun te bardhë ke u tallës. Kërkesat e juve nuk mundet Allahu më në shtrua dhe Zoti nuk i në shtron kërkesat e krijesës. Po krijesa i në shtrot kërkesave të ti. Se si ka mundsi Zot ajmë të shkojë për statinë e tij. Nuk të shkon për statinë e tij. E si ka mundsi edhe me çën Zot aj çka ti do mja kuptu të gjitha në mënyra se si i drejton aj. Tash ndalun i çeit dhe ngadalë dhe perceptonë budallallokun lë dhe kontradiktën e tyre. Si? Mu ka aj Zot dhe na kërret me kuptu çish funksionon aj. Çish ndon çështje, çish krijon Ata rë qka i bje që nga mukon? Në mukon si aja, po? Allahu Allah Gjellali ka më hu këtë sejnde. Nuk mund është i mukon si aja, asë se kuptën ti ata. E nuk më hu, diqka përse ti se kuptën. E asë nuk qëkom për sënatit tije. E asë të përpudhet me ata qëka tije dëshiron. Andë Allahu Gjellali ka të latë të driku u lepsar. U e huë, ju driku u lepsar. Ata nuk e kapin mendjet asyt. E a i kap të gjitha mendjet të gjitha asyt. Pse Ka thënë, vehuë latifu l-khabir, dha la jesh latif. Qëka është latif? Ka thënë i bënë qajim e l-gjauzije, ju të rikë l-khafaja min e l-umor, apo umor e l-khafije. Ka thënë, a i shetë sendet në imtësina. Të dhjetë atë nuk i mëngojnë Allahu te barekja, para mendone, para mendone fuqina Allahu subhanehu, me miliona qeliza, me miliona lëvizje dhe qarkullime dhe operacione në një trupë dhe një rjutë me miliona. Me miliona mendime të njerëut i çarkullojnë në përmendje. Me miliona vezëse çytje planifikime dëshira të njerëut, të gjithë ai kanë në kontroll. Edhe idësit që janë të lëviz, vetëm njërit. Me miliarda që këto njerëzi, me miliarda operacione mren natyre, ai i kontrollon të gjitha. Si ka mundsi? Po kjo si ka mundi, nuk ka për rëndësi ai është Zot na i na krijesa. A kupton? Këto janë se na të çardhë të çat njeriu, besimtari nuk i ka problem. Se Se ajë është Allah dërsa në jena krejisa të dopta Pasaj Allah u të vare kjo vëtale ka përmenë se Lejse kemi thë lihi shëj unë vëhu sëmi o lëbasir Si Allah u nuk është kërkush Kjo, kjo ajet ka thanë djetarë se i, i pasërën të gjitha dishimet Si Allah u pësëtët nuk është kërkush si ajë Se njerëzit kër e dinë qka është diqka Apo parafërsisht e dinë se është që shdokët Dutë me pasë një të njajshëm që me thanë kjo � si A dhe ti qartësovët Ti qartësovët Kur ti thuët fila, Ishte një njeri shumë i meqëm Shumë i meqëm ishte Ti e kuptam Pse se ki patë të menqër e thuj Aha, tamam Pak ma nalt, tamam, pak ma nalt A me e kuptan e sejnë se se ki patë të menqër e Një njeri ishte shumë i bukur Ti e kuptan se është shumë i bukur Pse e kuptan se ki patë njështë të bukur Ti kushtot, ala ma i bukur ishte aj Tamam, munë është pak me parafruhe Formën se si është me kap realitetin e qenjës Allah u gjellu ala realitetin e qenjës Allah u të barë këva të ala, kur lejse ke mithlihi nuk ka dikush si aj qish me po s'ki dikant tashifshet thush s'ki si aj dhe Allah ka dhonë, lejse ke mithlihi s'ka si nuk ka shembul me thonë, Allah u qishton është s'ka e, Allah u të barë këva të ala për shkak se nuk ka të njajshem si aj nuk ka për qenjë atina dhe kjo është Shumë e thjesht dhe shumë e natyrshme Pasaj Allahu Tebare Kjovë Teala E ka përmend edhe Atë Dyshimin apo këklavitjen dhe nga tëresën Se si funksionon dëshirë Allahu Tebare Kjovë Teala Dëshirë Allahu Gjelluala Allahu Gjelluala shumë prej pengamerve Ja u ka thië ligjet në të të rorës Shka i ka caktu Por shumën ligjë në të të rorës se Njëriju në plecëri Nuk ka mundësime pasë fëmi Nga se është një, një Operacion dhe disa se ndër vishkën dhe shterën dhe kështu mera Dhe s'ka mund që njëriu me posë fëmi Mirë pa Allah u të vare kjovëtara Disa pengamero ja u ka votë të kundër tënë Dhe pengamero e din ligjë natyror dhe qka thot Allah u të vare kjovëtara Qka i thot Ja e zekeria O zekeria Nëjnë të talon ti një fëmi Inna në besh shiruke bi ghulamin ismuhu jahja nëhet të adhantin i fmii cilje ka emrin jahja lemna gjall lehu min qablu samia kur kujtja kënë adhant emrin qështu jahja ti jet parin, djali jote ka emrin qëka i tha Zekarija? qale rabbi, enna jekunu li ghulam tha o Zot, qish mujnë me pasën e fmii? së hun jam i moshum wa kanët i mraëti aqiran dhe grujnë e kam sterile ligjë, sterile është së ka mundë si me pasën ve këdë Bele ganjel kiberu i tije Dhe une kamri për i pleqëriës Fundin Fundin e kamri Qaj tha Allahu Gjellala Kale ke dhejlike, kale rabbuk Tha që shtuat të thonë Zotë i jatë Gjibrili për cëllja Që shtuat të thonë Zotë i jatë Qa shtishib e kjo Me që farë matematike E thanë ligjin, e thanë se ajë cile ka vënu e, e thanë E këta të që e kuptojnë anë Ne e kuptojnë asë e Qadir, Dhe dëshira ti është absolute, s'ka ku fi Me thonë e zobë, se e banë e këta qëta, qështu? Se unë e po du A ka ma e qartë se kjo? La ju s'elu, amma je f'alë A i nuk pëjtë qka vepronë, se e ka dëshirë absolute Dhe unë, ju s'elun, e njerëzit pëjtëm, se e banë e këta? Se i kërjes Andaj du të mi kuptu këto ligje Allah unë a konfornizu me shumë afsidh mendore Ama këtë menë i ka nuk ufi, së so në kapë që ta dhe pikë Munësh më shkatru, po nuk ki mundësi me kapë Apo tjetër, Allahu Gjellara ne ka kriju në vetën tonë një qenje Qëka na nuk kena mundësi me kapë Allahu të barë e ke hoëtala ka thanë Jes elune ke anë rruhë, o lë rruhë minë emri rabbi Thuaj, ata pot, pot për të për përshpirtin Shpirtin, ku a shpirtin? Mrejna vetë jo, vetës tonë çish dogut jehudit e kanë thënë çish dogut shpirti, çish funksionon, çish është lidhja me shpirtin edhe trupit, edhe mendjes edhe shpirtit. Çka i kanë thënë Allahu xhallahu ala? Andaj çaroj, shikon Allahu dose ende nuk na e çaron. Pse? Se s'na duan. E dyta, nuk e kanë rolin në këtë dunjë me ditat ose ende. Pse nuk i dinë asha koncil komplet? Fsh nuk është detyra jona ajo me ditë. A kupton? Rop, ti je rop. S'ke nevojë me ditë këta. Po zot po du me ditë, nuk ki me ditë. Shua Allahu jallahu ta'ala, thaa po tëpisin ti të për shpirtin. Çish funksionon? Çish dogët sa e ke na shpirtin? Tha kulir ruhum min emri rabbi. Thuaj, shpirti është çështje e Zotit tan. Pik. Kë nuk është efsir. Kë nuk është shpjegim. Sa ata kanë pitur për diçka tjetër, Allahu nuk jua përgjigjet. Ço i tha kul kulir ruhum min emri rabbi. Thuaj, shpirti është çështje e imja. Lej mua të përgjigjem atë. Domethën mendja pu abstrajo ka dikon. Po pezulloj ka dikun E ku ta kuptojnë atë që ketë me sejnë Se mendja pezullohet dikun, dikun Nuk ka mundësimi kap të gjitha sejnë Se sa janë absolute Allahu Gjellolla ka kriju disa sejnë Janë shumë matë loje se sa Fuqia e mendjës tonë Atëherë i bindëm i shpavjes dhe fjalëve Allah, të Allahu të barik dhe nuk kemi kur farë problemi e në Kur'an janë të tsharua, të sharuar atë gjitha sejndet me në mënirën mëtë mirë, ka thanë Allahu të barik elif lam ra, kitabun uhkemet ajatuhu, thumë me fussilat min ledun, hakimin khabir alla ta abudu illa Allah liber, ajetet e të cilet janë të përsoshur në mënirën mëtë mrekullushme uhkemet, thumë me fussilat pasta janë sharuar Fusilet janë minda, një ka një Mind ledun hakim Nga ona ati cilë është i urt I gjithë dishëm Shikone, Allah është i gjithë dishëm Dhe s'na i kalzëm do pun A s'na i kalzëm se si di A përse s'do me na i kalzëm Se s'do e dita Monumenta. Allah u e cilësën vë dretën i dishëm Khabir, i ditë të gjithë asendët A ma s'na i tregon disa Pse, se s'kena nevoj Nuk mund është me vajt është ma e malë sa ti me vajt ata Ado nuk taje Allahu te bareke ve te ala la tasalu an asha in, in tubdalakum tasukum Allahu te bareke ve te ala i kaqortu sahabot edhe ne njerëzit ne parajsë mos pyetni për deshazera nëse ju jepet parajsë ja ju mundon sepse shkaku i zbritjes se këtij ajeti ka qenë njëri i cili ka hartë pejgamberit sallallahu alajhi ve sellem ka thënë ya ja, rasulullah aina abi tha ya ja, rasulullah kuma baba jam e kishtë për çellim në xhenem an xhennat atë ka punë atij ta in aba ka fi anar fabab yatash n zjar u mundu kjo e mundoj kjo ta them qish baba ja n zjar allah u tha mos spitni per disase ende lenit ka shkuaj njeri lejet allah te bare ke uthara kur te kalosh na ahirat ndrishe ki e gjendje emocionale andaj allah u na kafurlizum me affsi te kufizume jan affsi ajo nuk mohot se esht affsi nuk mohot se esh fuqi fuqi allah e ka e ka e ka lavduru mendjen e kuran a ma ka thon ka kufi Nuk jajatë të gjitha Andaj, kjo duhet më kuptu mirë Hoxha e ka përfundu e kaptinën E emrave dhe cilësive të Allahu Gjellewala me disa regula Ku ka than El imanu bis sifatil wari dhe të filkurari Ve sunneti sahihati Ve iqraru hakema gjahet Kaptin bi besimin dhe imanin E të gjitha emrave dhe cilësive të Allahu Të barëke uve të ala Të cilat kanarë në Quran Apo në sunet të pengameli sallallahu sallam të sakt Dhe iqraru ha dhe pohimi të tëre qashtu që që kanarë e nuk i pohon dikush i cilit do në me filozofuhe do në me kalu vijën e ku që ku Allah e ka në mendjes Allah e ja ka në ndërë që tuk i thot ta të i kaloj diqish shpesh njëzit mashtrohen me inteligencen e tëre pse i mashtrohen? për shembol pe, pe parashtrohen e një shembol hipotetik dhe se njëri ju jo e krin doktoraturëm e i krin 5 doktoraturë edhe i krin 10 doktoraturë bo dhëtëher akademik a munët me mri shkallën e pengamer lëkut? a munët? kur nuk munët me mri? a munët? 100 doktoratur atiket e ka shtridh mendjen e tina dhe e ka nëmbush me informacionet dhe die të, të shumëta a munët me mri pozicionin e pengamerit? jo se valë sepse kjo nuk është qështje e njërzve Kjo është që është jehinore E Allahu të bareke Shakiran li en'umi I gjithë të bahu e hëdahu Ila sirati mustaqim Allahu u gjekër ka përmen Ibrahimin a e selam ka than A ishte falenderuës në nimetëve të Allahu u gjellohare Jo akademik, jo doktor Falenderuës bindës në Allahu Pasha tha I gjithë të ba Ezgjedi Këto është sekreti Ezgjedi Jo aj që ezgjedi vëtë vetër Aj për e nalt ezgjedi këta E aj kur donë me ezgjedi dhikanë që nuk është çështje jonë. Jo. Andaj për ngabëlloku i pejgamberve është çështja e Allahut absolute. Yastafi Je Allahu Jellal wal Ala min ibadi. Allahu zgjedh për rrobat e tij çfarë të, ti të dëshirojë. Andaj nuk është çështje që doktoratur dhe akademikë, as akademizma të ndrëshme, po është çështja që e zgjedhjes së Allahut te barekehu taala. Çështja e imanit është e njëjtë. Çështja e imanit nuk është vetëm me dije, vetëm me mush kokën me informacione, po është çështja e që zgjedhjes. Allahu e zgjedh ja fut imanin në zemër. Habbaba ileykumul iman, ve kerraha ileykumul kufra ve'l fusuka ve'l isyan. O shtallallahi, i cili ja ukabo të dashur besimin. Shikoni, Allah nuk po thotë ju që në besu, po thotë aj ta kabo të dashur. E përkatsom esencën e imonit tek aj, të tije. aj ta mundson ti. Aj ja u komunçon juve me urrejt kufrit dhe xanat e xija. Aj është çështja e pohimit Dhe besimit dhe bindis dhe Allahu subhanahu wa ta'ala Njëriju nëse nuk i pasiron kështu meselet Nëse nuk i shef kështu sendet Dhe vion pa tjetër Andaj Allahu gjelale ka tam për nga miris asem, Kull inih të dejtu Fe bima juha I leja rabbi thuaj Nëse udhzohem, udhzohem me shpallin e zotit Se nuk mundet njëriju më udhzohem Hina për tunele pa fund Pa, pa dalje Ska në shtek dalje ata E qishka mund si njëriju me hime një tunel Me shtek dalje Anim se do të ktar nëpër mi shpalljes. Janriçon të gjitha rrugët Allahu te barrake wa taala da qan hoja iqraruha kama jaat me i pohue. Ata çka ka pohu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çishka ort. Pa pa marr me me lut me atë tekst apo me e nxjerr nga konteksti i tij na. Ka thotë hoxha na poezi. Wa kullu ma lahu min as-sifat athbathaha fi muhkam al-ayat. Dhe të gjitha çka i ka Allahu për cilësive dhe atribueteve të tij e thebetha fi muhkam al-ayat. Allah te gjitha i ka pohuë në ajetet e tij të prera. Allahu në ajetet e tij të prera. Allahu xhallahu ala në shumë ajete e cilson vetveten, e cilson Allahu xhallahu ala dhe vetveten. Dhe këtu e përmend më edhe një herë fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah se që përmend më harë, çdo emër i Allahut i përmendur në ajet apo i përmendur në hadith nuk është çë njeriu të i porshkruat Fuqia e ati emrit në monir absolute Por shembol, alim Allah është i dishëm I bëntemi a thot I dishëm që shedi a i vetën, jo që ishna e dina Sepse nga s'kena mundësi Me e perceptue Se si ka mundësi, diqka më kon I dishëm absolut E dina fjallat absolute Mut lak E dina shkama fjalla absolut Nuk i, i psheje diqka, e dina shkama është A masi është në realitet ajo Nuk e dina Nuk e dim se Allah i ka të gjitha në dije, më po e dim se është Alim Allahu te baraka wa taala. Andaj ka thënë, të gjitha sifatet Allahu xhellali ka përmendur në librin e Tij na. O sahha fi ma qalehu ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabul. Ka thënë gjithashtu ka u zhvërtetur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ai e ka thënë fa haqquhu at-taslimu wal qabul. Haqiya sayfiala osht filozofët që lomtohet realiteti saj, saj është saj. Allah i saj jo fe haquhu taslim hak ja se ja lash me u binde asaj taslim me bë. Andaj thuat musliman subhanallahu sa sa devijme janë për gjeneratën e sapar. Si e kanë kuptuar ata vjalën musliman dhe islam dhe si e kuptojnë anan. Termi musliman është shhtruar, i nshëruar jo i shëshito. Allahu e ka qëtë njeri unë musliman si është binda tina edhe nësejnë dhe qëka nuk i kuptonaj na imi binda Allahu dhe nësejnë dhe qëka nuk i kupton Allahu nga ka thënë fal një dyre qate në sabat pse ozot dy se ti e musliman dhe nuk pitë për këtë mesejnë unë e di pse di në aksham i ki tre pse ozot tre, pse jo katër, pse jo shtaut sejo një mdhej pse jo di qinë sepse ti e musliman ti ki bo islam, i në nështruhe nuk ko shëshitje këtu Nuk ka këtu më shtrydh më selën. Po i bindesh Allahut te bareke o taala. Kjo eshte esenca. Allahu xhallahu ala ka mujt me na u shoq prej ne dunya. Madje ka mujt me na kriju drejte ne ahiret. Po ka dash të na sprovue kush ka me pas bindje ne Allahun te bareke o taala dhe kush eshte ai i cili ka me pas modyshje. Fa haquhu at-taslim. Haki hadithit esh me u nshtrua në ti wel qabul dhe me pranua. Dhe me pranua. Andaj njeriu i cili i kupton avcitet e tina dhe ato fuçiçja e ka dhënë Allahu te bareke ve te ala e përkufizon veten në ato fuçi dhe nuk merret mesënde çka janë për te fuçive te tina thot hoxha ne shaqim Allahu te bareke ve te ala ne shum prej ajeteve ka përmend se Allahu xhello ala ka shum sifate ka dhën prej më të mirave çka janë prej sifateve janë çato çka i kanë mohuar filozofat më të mira për sifatave, më madhështora për sifatave, filozofët uni kanë kuptuar. Pra këto do sigurisht që është puna, çka falën për punën e fityrës. Fityra Allahut e bardhë ke u te Alla. Ne din janë fityra po, ai din falën sui, e din. E din këtë, ai din falën dorë, e din. Kur ti kthesh ajetin leysa kemit lihi shei, nuk e ke kurkush se Allahu. Tash kur ti pohon Allahut se ka fityrë, sa ai ka thon. Jo se ti ke thon, po ai ka pohunë tekst të shpalljes. Ti, a thave se fëtira Allahut është që kur fëtira e Filan fëtira? Jo Se s'ka të nëgjajshem që ta krahasojsh Përveç fjales fëtir Kër gjojnë tjetër nuk dim Përveç fjales fëtir Edhe që e dim se është mama dhe shtoja për e fëtirave Dhe se Allahu gjelluar e ka nderu njeri unë me fëtir Inna Allah e khalaka ademe ala suratihi Ka thënë largoj unë i fëtirës Sepse Allahu të vare ke vëtale ka krijuar njeri unë Në p Nje ti Allahu hasha Allahu naruit. I modosh Allahu me pas kriju ti kan me ngjashmëri të ti. Apo çka e ka krijuar? Sa Allahu ka vtir. Ëndaj ka krijuar njeriu të vtir dhe vetëm bashkimi në emër është i ndarshëm, para mendop. Vetë pse për shembull ulemat janë të ndarshëm te Allahu xhallahu ala sepse kanë emrin Allahu, barikë, al e Allahut e varri keuta ala alalim. Kush do ka bërë një banë qaim aljuzia? Andaj Allahu Tebare Kjovotale ka urdu për nga meni a.s. me i than besimdarve rujun i ftyrës. Andaj përqeshja me ftyrët e njërës dhe çka është prej mohimit Allahu Gjellu ala. Një, Njërësit nuk e shofin këta, sa njëri u tja përqeshin ftyrën. Në realitet kanë e përqeshin, nuk e përqeshin kërkan përveç Allahu Tebare Kjovotale. Qofte edhe në veri shpirtërare të cërën nuk e shfaqë ti. Qofte edhe në një hidrim qka ti nuk e shfaqë farftire paska, la haule ve la kuete illa v'illa. Kjo është mohim i shfaqës e ti, Allah o ka dosh gjatë sëftir me e shfaqë. Njërë, andaj, pengamela a.s.s.s.s. ka përmenë se shirku në umetin të më është më i fshehur sësa, guri zinë atë në zezë, ku dhëtë në posë kujdesë, shumë, se, sepse njërzit e mohojnë Allah unë të e bare kjo vëtara, pa e ditë se që ka po pojnë. Andaj dhe doxja, si Filozofat i kanë mëhue. Ka thënë Allahu te bareke wa te ta, ala. Fe ejnë me të uëllu, fe the dhemë me vëgjhullu. Ka do që të këthejni, që a një e këjnë iftirë në Allahu te bareke wa te ala. Tash, ata kanë thënë, ka do që të këthejni, që ki iftirë në Allahu te bareke wa te ala. Qishë mundë të kështu? Qishë mundë të kështu? Se na e dimi, e që kjo është ajo? Se na, kër e, e kuptojmë një sen, e perce Nëse i thu, ka u kthejshë a one, që a ne e kishte eftirën a i. A kuptohet kja? Shkuptohet. Sepse e dim që njeri e ka nga ne aona aftirën, nga ne aona qetër e ka pjesën qetër. Dhe kur ti do mu taku me dikan, ftyrë për ftyrën, nëse ti rëtulohësh, nuk e ki ma ata përbalë. Dhe ftyrën e ti nuk e ki përbalë. E ta shabane me krasua, Allah o me këtë krasim që ka na i njofëmi, nuk banë me krasue, Dhe vina me mauhimet të, të mdoja Allahu ka thonë Fe ejnë me të uellu Fe them me vëgjhullah Ka do që, shkoni që të shkoni qatë e kini i ftyrën e Allahu Sepse s'krasot ftyrën e Allahu Më ftyrën e njerëzve Nuk krasot fyrën e Allahu gjelluala Më ftyrën e njerëzve Dhe ka thonë hoxha Se këto janë sifatët e mdoja Dhe sa njerëzit i kanë mëhu Thotë hoxha Ka thonë Allahu te barek uve tala ta Kullu shej in halikun illa vëgjhe Gjdo gj dhe çka shkatërohet përveç fytyrës së Tina. Allahu xhallahu te baruke vetëm vetë me fytyrën e Tina. Pasi ka thënë Allahu te baruke u teala kullu men alayha fan ve wa yebqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çka ekziston shkatërohet. Para mendoni çka ekziston shkatërohet. Të gjitha diçka shkatëron Allahu te baruke u teala. Lëmbet do të jesh disa, vetëm një cenim Allahshtore. Allahu xhallu ala Làmëjithatat njerzit e zajn Allahun sendin mat të vogël. Lamā qadarullāhu ḥaqqa qadrihī wal-arḍu jamī'an qabḍatuhu yawm al-qiyāmati was-samāwātu maṭwiyātun bi-yamīnī. Allahun njerzit nuk e trajtojnë dhe nuk e madhrojnë çash të cilës duat. Duke madhroj njerzit çash të cilës duat parame në ban hajgare me hallau dhe haramin e Allahut. Bën hajgare me besimin në Allahu te barekeu te ala, se njeriu ban hajgare vetëritet prej Allahu te barekeu te ala, dorasht çka ekziston shkatërohet vetëm ajmbetat. Subhana hu ve taala. Allahu ka thënë, ata nuk e madhruan Allahun çisdot, dorasht toka dhe qiejet janë në dorë të Allahu xelalu ala. Subhana hu ve taala. Pastaj hoxha ka përmend shumë prej ajeteve ku pohoan Disa prejtësive të Allahu gjellohara, si përfundim dhe si rezume e asaj qka folëm dheri sot, dhe mënë ki kili për, ki vëllim, është i vequm vetëm nësi fatët e Allahu subhanahu wa ta'ala, të t'i përmeni disa prejtëre dhe jo të gjitha. Ka thënë Allahu te bareke wa ta'ala. Va ju hadh dhiru kumullahu nefse. Allahu ja u tërhejgjë vërrejtjen që t'kini kujdes nga qenja ti. Të e, e ka përshkujtë Allahu vetë vetën me nefsehu. Rua juni qenje se Allahu të bareke vëtë ala Sepse Allahu ka qenje Madhështore Ruju prej ti Shikur kur thosh dikush ruju prej filani Se ka problem me ti Kështu Allah i kërsto njërit Allah ju thot kini kujdes prej Allahu Sepse Allahu ish ma madhështori Mi pas fri ga tina Thot Allahu të bareke vëtë wa ala Was tana'tu kelli nefsi I ka thonë Muses a.s. Dhe të kumërujt Dhe të kumëvequ për vetë vetën time Të këmbequë për vetë vetën time E pot në hadithin e Israët dhe Mirajit Kuj ka hipë Allahu për nga mërë Sa ofër Afer vetë vetës Dhe e pot hadithin ku për nga mërë i sallam Të regojt se Kur njëzit e shofin të Allahu në të barek Allahu gjellohala I afron për nga mërët me karriket të mdoj Afer vetës të tina Subhanahu wa ta'ala Të kam afruar për vetë vetën time Thët Allahu të barek Wa litusna ala ayni Dhe i ka tham Nuhit ale i salatu e salam Nëndërtoja anijen Që të ndërtojsh anijen në syt e me Këto janë thash ajetet Qëka Allahu drejten, e cilësën vë dretën E njërëzit një shumic E njërzve nuk i kuptoj këtë sende Allahu sy si, paska Sepse shikon Sëmi unë basir Dë gjonë shikon Dhe i pon Allahu gjelluara vë dretës Si thot Allahu te bareka weteala, "O duro për vendimin e Zotit tënd, sepse ti je nën e syve tanë. në shikimin e Tij vetë." Allahu na shikon vazhdimisht. Dhe kjo është çetësi për pejgamberin dhe çetësi për besimtarin. Çka i thot? Të gjitha të lësh çka janë këtu në dhunjo, të gjitha problemet që janë si rezultati i besimit, ban sabër dhe duro. Pse, sepse jenë në nësitë të tonë Shikone, Allahu Na e dëshmonë prezencën e tina Të na Shikone, njerëzit subhanë Allah Kër ju thot një tagut, një krientar iman Një tiran iman I cili ka fëqi fizike Ka fëqi konkrete, ushtëri e kështë mëral Kër e dërgonë dë njënë Me jakrin dë një pun Shpion e kështë mëral Që i thot, shko se unë jam mastije Aje edhe pse i futët rëzikut, edhe pse i futët telasheve, problemeve, ajo që ka eshtin me esë për para është se aje i ka thonë, hetë se unë jam mështije. Kër i ka thonë, aje hetë se unë jam pashteje, aja difuqin atina. E ta shneve, Allahu, gjahatë, etësni se unë jam me juve. Wallahu me akum, ejnë me akuntëm. Allah është me juve ku dhe që të qkoni. Allahu pëdhët, etësë se unë jam dhe të shikue mësi të mitë. Mirë po prapë njeri ju të kopë friga dhe mërzitë Pse? Sepse nuk e shion dhe nuk e ndjen me tërqenjën e tina Prezencën e praninjën e Allahu të barëke Wa taala Thotë Allahu subhanahu wa taala Na jet jetër Bel jedahu me pësuta tani Allahu gjellëvara i ka diduar të shtrira Allahu i ka diduar Me të cilat përnizon Allahu subhanahu wa taala Thotë Allahu të barëke Inna Allah ju hibbul muttëqin Inna Allah ju hibbul muhsinin Inna Allahe Wallahu ju hibbul sabirin Allahu në këta jetë të shumë të të zilat janë yani Allahu i donë bëmirësit Allahu i donë durimtarët Allahu i donë të devatëshmit i donë, i donë, i donë qëka vërtetot këta dashurija Hoxha këtu në fundi ka përmen në disa Prej ajetëve të sa të kanë qenë telashe për filozofat Pse Allah u vërtetën Për vedvetën e ti në dashuri E ata që e kanë mëhu Që kanë thanë Ka thanë në dashuri në alitë që e njofna Që është e emocionale Emocian është ajo E Allah u gjela që është i vërtetën Andaj i kanë mëhu Sa Allah e tonë dikam Ka thanë ketë ajetët ku pohot Dashuria e do e du E ka për zëllim ka me shpërbluje Allahu e don dikon. E don Ibrahimin e don. E ka shpërblejme të mira të tjera, materiale po, me xhenet po. Esh problem Allahu xhelala. Po më ma e madhja që e don Allahu te bareku te ala, dhe xheneti Allahu i don. Bi rahmeti balaghtum menzilatak hadha. Me mushiritën time i thot banorit të xhenetit, thot ti në mushiritën time, time kimri që imriç ka që lart. Me dashurinë tëm ndaj teje, bi ridhai, me qenacin time ndaj ndaj teje, kimriç ka që lart. Allahu gjellën këto ajete, i pohon dëshuri dhisa njerëzve të caktuar. Tha të Allahu te barek uve te ala, Wallahu la ju hibbul zalimin. Allahu nuk i don zullum qartë, e kunder ta. Këtu pohon u rejtja Allahu gjellën i u rejnë zullum qartë, nuk i don. Kjo nuk është thash, mone men regullën e parë. Lej se kemi thlihi shej, kjo bazament. Nuk i diçka me krasua Allahu në me ta. Êshtë e vërtet se dëshuria të kënjërzit është qështje emocionale. Ka përziri me emocionale, dhe përsi kështje tjetër, muina me diskutu në njëherë, ma vonë, a është qështje vetëm emocionale, apër diçka ma reale. Mirë po, Allah u të vare kjovë të ala, nuk është sikur natë, ajo është kryusë, na jena kryesa, ajo është zotë, na jena robë, dhe dashuria e ti është absolutin, dashuria jonë është e mangët, dhe nuk rasohet Ngjendja tona, perceptimet tonava ata Allahu të Allahut te varde ke وتعالى. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allahu nuk e dëshiron dhe nuk e don asnjë muhtal. Muhtal është njeriu i cili vesh vetmirë edhe kur thëhet se kujton se këtë dunjë është e tij. Këto dënje janë fokusuar tek aj duke këshire dhe është boshti i dunjës. Muhtal Fekhur, kujton që është duke kundër muhe arom të madhe Ketë njërzit janë të shikua ta Allah dhe të nuk e donë këta Ndë për nga meri sallathe sellem Ka të regu në adit të sakt Se një njëri prebëni Israelve Ka qenë duke ecë është parfimosë është, është veshmirë Dhe ka dal duke ecë Me fodullak dhe kënari Kërkan nuk e shikon Ajma i madhe Thët Fe khasaf Allahu bi hil ard Allahu ja, ja rënoj tokën dhe e futin në tokë Thët Të huë jetë gjellë gjellë u fiha Ajë është duke u gjitë endë në tokë Pre krelërëcis që e ka pas Allahu të Allahu shikohen të kunder ta që ka i shikohen e na Njërëzit a filone e ki posa i madhë Të Allahu gjellohen me kuk ule ngritish Të kunder ta të, të kënjërzit Allahu këto e ka pohu se këta njërzit nuk i donë Pasaj Allahu subhanehu e teala Ka përmeni edhe disa prej sifateve tjera ku hoxha i ka citue Qadan Allahu Jellalu Ala Ghafirudh-Dhanbi wa Qabilut-Tawbi Shadidul Iqabid-Tawl. Qadan Allahu Tebaraka wa Taala, Allahu falis i gjunahet. E fal Allahu Jellalu Ala gjunain. Wa Qabilut-Tawb, edhe e pranon tawbën. E pranon tawbën. Subhanahu wa Taala, Shadidul Iqab. Kur dënoje donon ashpër. Dhe Tawl. E ka Allah autoritetin dhe famën tepër të madhe. Allahu Jellalu te per يمات كطان الله جل وعلا والله يقبض ويبسط الله استرن دورن ده ترهش يا استرن ديكو تريس kinh jap pafund ç'i thon njerzit finalit Allahu جلل قال dhan shum dikuin aja ja ka mbushtua kta kete von Allahu te bareke wataala kat Allahu جل وعلا ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره Allahu جل ذات ne ve yow nukallib Ja urë rëtullojnë zemrat atyre Jo besimtarve Edhe syt Ta shë Allah u thët Ne ja na rëtullojnë Ta merë Allah u zemrat dhe ja rëtullojnë Ka thamë bëngë Ameri sallatë sallam El kulubu Bejne Isbaeni min asabi e rohmen Zemrat janë me zdygishtave të Gishtrinjëve të Allah u të bareke Kjo realitet Apo metafor, apo alegori, realitet Zemra e jonë është nëngishtata e Allahu xhallahu xalana e rrotullon çish të doja Allahu subhana ve teala e rrotullon prej besimit në mos besim prej në mos besimit në besim çish doja Allahu subhana ve teala andaj thash ke çështja është taslim dhe kabul në shtrim bindje dhe pranim nga ana Allahu te baraka ve teala dhe u jeka përmend një sura ajete shtemboja u ka përmend për emrave të temlojta Allahu te bareke we taala pse ka than apo çka kanëur prej haditheve te pejgamberit sallallahu aleihi dhe selam vetë për mendesapërë të tëra oja këtu i ka përmend masa çuditshme por me vërtetues se na i besoi na këtë absolut dhe i pohojna dhe i miratojna dhe nuk era dyshime në fjalët e Allahut as të pejgamberit sallallahu aleihi dhe selam thot pejgamberi sallallahu aleihi dhe selam ne Allahu te bareke we taala se ka than enama abdi hina yadhkuruni fa in zakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi Allahu Gjellu Alaj ka shpal për nga mirit a.s.s. Hadith kutësi, e këna spikushka është hadith kutësi Ka thamë, unë jam me robin tëmë kur ajtë më përmende Nëse më përmend mu e ajtë në vetë vetën e vetë Unë e përmendi në vetë vetën time Subhan Allah il Adhin Ti thu, subhan Allah, e përmend Allah Dhe e madhron Allah Allahu të përmend tyje, me emër dhe mbi emër Kjo metafora po alegori e vërtet absolute. Allahu të përmenë ti. Para me ndone, me të përmenë Allahu të ebareke, vëtala është një një një privilegj i cilis paguhet me të shmima jo. Allahu kriusi kitë kësak egzistence me të përmenë emën ti, emër dhe mbë emër. Ando i djetarë kanë thanë, sepse Allahu të ebareke vëtala nuk e kanë deru Muhammadin alai salatu e selam ma shumë se sakur e ka thirë me abdena, robion. Privilegj me thirë, robe yon Allahu te baraaka wa taala e pormande nan vet veten timen ka tan peygamey sallallahu alayhi wa sallam se Allahu jalla wa ala lama qala Allahu al khalqa kataba fi kitabih ala nafsihi fa huwa mawdu'un indahu al arsh inna rahmatī taghlibu ghadabī bukhari u de muslimi transmote hanidit en ka peygamey sallallahu alayhi wa sallam se kour Allah e ka pafondou kreimèn a kreasyon shikona kour e ka pafondou kreimèn a kreasyon e ka xanou Tënk vedvetja e ti Ja ka obligu vedvetja së ti Dhe e ka shënue nën arsh In në rahmeti Sebekat ghodabi Mëshira ime E ka te i kallue Hidrimin tim Ibn Kaj me lëgjauzije E ka një komend Të mahnitëshem në këtë hadith Ku ka thanë Dhe kjo hadith është madhështor Shumë madhështor Shumë i madhë Ka thanë se shikone Allahu nën arsh E ka shënu mëshira ime të i kalon hidrimin tim Kjo baza Allahu e ja ka obligu vëtë vetës Keteve rabbu kum ala nefsihi rrahme Allahu në surën El araf të se zga boja po elham Ka than Allahu e ja ka shënu vëtë vetës E ja ka obligu vëtë vetës me qeni mëshirëshem Shikone se ka Se ka ditiru diku qëtër E ka obligu vëtë vetës me qeni mëshirëshem Me pasen në nëndryshe A ka mujtë? Ka mujtë Vela hawle, vela kuvete, illa villa Nën arsh shkruun, rahmeti jam e ka kalu e hidrimin tem Thotë i bënkajim e lëgjauzije Dhe për i këti shënimi Frimon dhe jeton nën arsh gjithë shka e lirë Me lëvizet mët lira Me jetën mët bukur Shikon e qafirin, e mëhon Allahun Sebeson Allahun I rebelot Allahot Nuk jangon urdhet Allahot Me gjithë ata jeton me komoditetë jeton me pasurit e madhe jeton me me të gjithat mirët e Allahu të barëke vëtë alabse inë rahmeti sëbëqët gëdëbi Allahu gjellë me mëshirin e tina e në akhirat, në akhirat meselet jetër a tjerë ka qaba, ka gjëkim Allahu subhanehu dhe na e besojna se është i shënum kjo këto e ka bërshullim hoja na e besojna se e ka shënum dhe ka obligu vedë vetës Allahu gjellë gjellë u az për nga mejdi sallallahu a.sallam Nga Jabir, radhiallahu ane, ka trasfadu imam Bukharihu hadithin Se kërka zbrit, ajeti Allahu Jelluara Shikon ajetin Qull huve qadirun Ala enjeb'athe alaikum adhaban min fauqiqum Kërka zbrit, që ki ajet Shikon e shëfar doa e kabopin nga meir aleyh salatu salam Kërka zbrit Allahu ajetin Thuaj Aj, Allahu është i fuqeshëm Që t'ju lëqoje dënim mbi uve Talëshan Allahu zjarë mbi kokë Dalsha Allahu Xhallahu xëllorë dënimin mbi kokë, dhe s'ka kush e ndal. Pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam ka thënë: "E'uudhu biwajhik." Kërkoj mbrojtje me fytyrën e Tone. Se ka pa kjo shumë e madha është. Atë që tumet Allahu Xhallahu nuk e dënon nuk e dënon meks dënime, në të kaluara janë dënuar njerëzit meks dënime. Allahu ka shlygur gurzi mbi pyata. Wa amtarna aleihim matara. Fondor siç ka qenë aqibet e mjrimin. Dhe nai kenë lëshuar atyre gurzi sikur shivi. Si kur shivit qka bje guri u kalëshu Allahu Gjeda Tho shikoni që e ka ndoët të kalumve Epse neve nuk në shik... në na... nëshon Sepse ju ka përgjit me nga merit Alei Salatu S.A. E udhub i vajhik Kërkoj mbrojtje me ftyrën të tëne Pas taj thot, kur vazhdoj ajeti Aumin tahti ar gjulikum Apo mundet me ju dënue prej në njove Prej kamve tjove nër funi Për nga meri Alei Salatu S.A. më tha E udhub i vajhik Tha kërkoj mbrojtje me fyrën tane. Pas a, ja, a jeti vazhdoj me zbrit, ku ku mena, kur tha, au jelbise kumë shia, apo ju ban juve grupacionet të shumë ta, dhe luftoni në me zveti. Për nga mire a.s. tha, ha dha e sër, kjo ma e lejtë. Për këta nuk kërkoj mbrojtje. Kontradikta o metit e madhe, grupacionet të ndryshme, klasat të ndryshme të njërzve, kuptime, bot kuptimet, këtë kundër të anjona me qetërë Allah do apo ju përçan në grupe. Po janë sa ta hadha ecer, por ta nuk kërkojmë mbrojtje. Andaj edhe kjo ka ndodhur. A dhe kjo ka ndodhur. Këtë hadithe i përmend hoxha për më e vërtetue fjalën e pejgamberit Allahu salla selam, e'udhu biwajhik kërkoj mbrojtje me fytyrën tande. Pastaj ka thënë nga pejgamberi salla selam se ka thënë e'udhu bi nuri wajhik alladhi ashraqat lahu dhulumat. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu selam kërkoj mbrojtje me fytyrën tande atë la e kanë drejtuar të gjitha arsirat çdo dritë që ekziston është dritë e Allahut te bareke u taala drita e Allahu jallahu ala Allahu me lein Allahu jallahu ala do të caktojna një ligjratë të veçantë të thjesit të fjalës Allahu subhana ve taala nurun ala nur ku Allahu jallahu ala ka vërtetuar dritë mbi dritë dhe do ta citojna tfsitin e Ibn Qaym al-Juzeyy i kësaj ajeti ka thënë më më i madh çka e cilson Allahu subhanahu wa taala siç e janë madhështore. Dhe sa për ilustrim të thjesht, shikoni dallimin mes dritës së Allahut dhe dritës i cila prodhim i njerëzve. Çfarë dallimi ka? Dallimi i cili shpërshkruhet me fjalë, po vetëm ndjehet. Mund të jesin çka e çet Allahu, nuk është sikur drita sa do kjo mu kon e fuqishme, drita e Allahut është shumë më sht më e madhe, shumë më e magnifichme dhe kjo është natyroria. Këtë e ka të këtuë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Këtë e ka përmendë Për Nga Meri Aleyhi Salatu wa Salam. Fëtyrën, ka thënë Për Nga Meri Aleyhi Salatu wa Salam wa esëlu ke ledhëtën nadhëri ila vëjhik kërkoj le zetin e shikimit në fëtyrën tëone. Pas të Për Nga Meri Aleyhi Salatu wa Salam, ka përmendë në hadithë ku ka thënë Vë i dha kumëtum ila s-salati, fëla të ltefitu. Këtë ngritëni me falë namaz, fëla të ltefitu problem për problemeve të cilat e ka njërë të cilat falen, edhe nuk e dinë respektin allahu zhjelluara, ve nësat dhe ku të falen i, le atel të fitu falesht, lidhësh për namaz dhe krija vetëm e, e cilë në tonë ketan kjo e farë respekt e shprej allahu para me ndoje me dalë me folë me dikan qka është i respektum dhe i madhë për tyje dhe i ndarëshëm dhe a i të folë të veqë e cilë krija në tonë ketan qështë në, në, në gjeje taj? Andoj njona për respektetve të pengamerit a leghi salatu e salam ka qenë se sahabët kanë tonë, kur folke njon, me njonim për njerëzve e këshirë kënë si dhe nuk ja heqë ke sitë Për çka? A i ndoshtë të shakadzu për e di shka, bete vijen e kanë guqë ashtu Jo që janë këto, janë konë fjallë mloja, të mlojat ati që api thot Apo ndonjëra janë konë dhe mloja, të mlojat e bubekrit omerit Mirë pa me i të reguqë, unë jam të të ngu se kam respekt për ti E Allahu subhane ti dal. Shikoni çka thon pejgamberi alayhisallatu selam. Kur ngrihetni për namaz, mos latel të fitu, mos e sill me kokën lart poshtë Anas Djattas, fa inna Allahu yuqbilu biwajhihi ila wajhi 'abdihi. Sepse Allahu drejtohet me ftyrën e tij na ka ftyra e robit. Allahu drejtohet me ftyrën e tij na ka ftyra e robit. Edhe ti a nuk vjen tur prej Allahut ti ta kthesh krijën atë ngjatan? Ano gjendur ta të sillësh kokën tonë ndërsa Allahu është kthik prej ngana jote turposh prej Allahu subhanahu wa taala. Andaj edhe namozu është çështë më madhështore, pse? Sepse flet me Allahu جل وعلا. Yunaqi rbehu ka pabimamed ali sallallahu alaihi wasallam, kur niani për ju e falët, fol me Zotin e vet. Fol me Zotin etina. Pejgamberi alaihi salatu wasalam kur ka tilceuet dit gjalin, ka thënë, hadithi është i gjatë, nda përmendni vetëm pjesën e cila kenat bojëna me kta me xizit Allahu xhellala. Kur e ka përshkruaj Dxjallin ka thënë: "Ala innahu a'war." Ka thënë vërtet Dxjalli është a'war. Në gjuhën arabe a'war është ai i cili e ka një sy. Wa inna rabbakum leysa bi'a'war. Dini se Zoti juve ka thënë pejgamberi alayhis sallam nuk është a'war. Nuk është me një sy. Çe kuptohet se është me me dy sy. Hadithi e ka transmetue Uh, në Sunneynat, edhe është në Buhari dhe në Muslim. Tot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithën e shafatit, i thonë njerëzit Adem, "Ti je baba e njerëzimit, e ka krijuar Allahu me dorën e tij." Tot njerëzit shkojnë tek Ademi për me kërkuar ndërmjetësim që Allahu xhallala me filloi llogarinë dhe njerëzit i thonë, "O Adem, ti je baba e njerëzimit, mirë e para. Khalaqak bi yadihi." Ka krijuar me dorën e vet. Allahu e ka krijuar Ademin me dorën e vet. Në ishën disa prej haditheve të cilat I ka përmen hoxha dhe i ka trasmetun Nga pengamerit sallallahu aleyhi vësallem Që Njëriju ti besoj e fjallet Pengamerit aleyhi salatu e salam Dhe most ti shushite me mendjen e ti Dhe ta kërkoje realitetin dhe Esencen atyre sepse vjen me koklavitje Vallohi vjen me koklavitje E ka përmen hoxha Haditheve nga merit aleyhi salatu e salam Ku E ka vërtetua një silësi E cila është e mahnit shme, edhe është të cilësia e të mahniturit. Ka thonë për nga Meri a.s. Aqibë e Rabbuna, që ditët zotë i onë. Aqibë e Rabbuna, mahnitët zotë i onë, zotë i mahnitët. Kjo cilësi e lisoneti e pohon me ftohtësin më të madhe, me pohimin më të madhe. Aqibë e Rabbuna, min kunuti ibadihi wa kurbi khajdihi mahenitët zoti jonë me humbje në shpresës së robbe dhe sa apër është mirësia a zotit. Dhe me thonë, njërzit, apo e humbinë, mëshirën nga zoti, të varfarit, të borgosurit, të maltretuarit, të sakrifikuarit në rukët Allahu gjellëvara, të cëtë japim për Allahu në të bare kjo e të ara. Shpesh e i kapë dhe një qka, një kunut. Kur Allahu ka meja muncue besimtarëve me, me qenë nga dhënjësë apo çfarë lloj fushë të të jetës. Thot pejgamberi alay salatu selam, "Ajib, Allahu çuditët. A çuditët zoti çuditët? Pse? Sepse pejgamberi as nuk thosht çështo dhe neve nuk kemë mundësi të themi zoti nuk çuditët kur pejgamberi alay salatu selam nuk çuditët. Mir po më në mend, ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, "Felis ajbuhu. Nuk është mahnituri të Allahu xallahu ala min jehlihi." Krenjëranës së tij. Na kur çudit na pse çudit na? Se Sës... Kër në kalëzondi kështë një lajmë, op, që ditëmi. Mirë po të, qëri, të që ditëri tonë, pëse është, se se këna ditë dhe tashë njoftohemi, apo që ditësh, një apo një me që shtoha. Apo kërë e që ditësh me dhe një fotografi të bukur, mahnitësh, se se, se kë i po kur. Të që ditëri të Allahut, nuk është si kur e jona, prej gjehlit të ti, aje din, po mahnitët subhanahu wa ta'ala, mahnitët Allahu te bareke, wa ta'ala për mendja e dhënë nga pejgamberi ali salatu vesselam ku ka thënë se Allahu جل جلاله ju ditët me një tëri i ciles ka sabwa anim ka epshë i ri jo plak plak i cili anon ka epshët Allahu te bareke وتعالى nuk iflet në ditën e gjykimit mirë po një i ri i cili është në fuçin më të madhe më energjinë më të madhe dhe në ato periudhat epsharoke të fuqishme dhe e frenon vetë vetën dhe apstenon vetë vetën dhe erun shikimin e tina dhe sinin e tina dhe erun pasërtin e tina Allah u që ditit me këta pse që ditit? sepse është objekt kime ra në epsh Allah i frenohet andaj përnjënësëm me këta na i tregon këtë cici që njëri ju me pasë ambicje për me eruit shikimin e tina andaj ka dhenë hoqa të gjitha këta shka i përmendëm unë nuk i përmendë të gjitha Kushtë do një i këthejet librit, i ashtë një sër dhe një tërsi prej hadithëve të pengamiri sallallahu aleyhu sallam Mirë për hoqja thotë, të zitha shka i përmendëm Fënë kulu, fi dhalike, ma dhekerahu Allahu ta'ala anërrasikhinë e fil ilm Hajë thukala, warrasikhu në fil ilm i akuluna amen nabihi kullu min indi rabbina Thotë, të zitha këtë shka i përmendëm, fjala për fundimtare e jona është kjo Qishka thonë Allahu te bare kjo ta'ala Të, ta të theluarit në dhije, thoin. Dësa ki ajet, është ajeti ku Allahu Gjellu Alej përmenë të senat mutëshabihat. Huëllë dhi enzela alejke l-kitab, minhu ajatën muhkemat, hunnë umu l-kitab vë ukhara mutëshabihat. Allahu është ajtë cilë e ka zbit librin të ti. Frej këti librit ka ajetet të qarta. Allahu është një. Këtë të kuptojnë. Vë ukhara mutëshabihat. Dhe të ka të tjera të zërat janë me të nuk kanë qartësi të të madhe. Q emma lëdhina fi kulubihim zëjgun fa jetë të viune ma të shabahemin ata që ka kanë së mundje në zemrat e tyre kanë devijimin në zemrat e tyre mundohën me i spjegu që to mu të shabihat që ka kuptimin kjo? nëse nuk ja gjenë kuptimin e mohon kjo është përqëllim nëse nuk ja gjenë mohimin kuptimin e mohon i ptiga e fitnëti i ptiga e të uili dhe kërkojnë spjegimin që të mojnë fitnë dhe këmë se janë të dosh me E Allahu gjellua thotë, sa i përket njerëzve të dijes, e këtu në kësh përqëllim, ajo që ka e përmenda në filim, akademiku, doktori. Këtu rrasi khu në fil ilmë është, gjdo njani që ki beson, ajetet Allahu gjellua ala. Ka thonë Allahu të bareke u etale, dhe të hoxha, kënë shfjala jonë për fundim të are, për gjdo fjarë dhe ajet, Allahu të bareke u etale. Amen nabihi kullu min indi Rabbina. I kemi besu të gjithë dhe, të gjitha ajeteve dhe fjallëve të pengamelit a lehi salatu sëram, të gjitha janë nga Zotë i ori. Ta shparashtrojot pyjetja. Allahua pëthot se këta që kanë besu e, i kanë kuptu apo i kanë besu. Amen nabihi, nuk është i kena kuptu e, po i kena besu e. Arrahmanu alë -al arshistua, nuk e kena ka, pa la fotografi në saktë. Sasi që ndron Allahu xhalla ambijarsh ama çka amenna bihi kullu min inda rabbina ne ikan abesu se kaor prej Zotit ton nuk mundet robbi me pas të drejtën e mohimit të ata të asaj çka e thot Allahu te bareke ve taala dhe thot hoxha lutja jonë e fundit është rabbana la tuzil qulubana ba'de iz hedaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab o Zotion Mos në i devjo zemra tona dhe mos në i lajthit zemra tona pasi që në ki uzuhe. Pse Allah u në e mëson këtë doa? Për shka kësa është e mund që me mëndodhë kjo? I uzu dhe devjo në Allah u në rritë. I uzu dhe hum rrugën. Për nga meri Alei Salatës, am ka dhënë, njëri ju vazhdo në me punu me vebrat të banorëve të gjenetit, deri sa, jes biku hulkitab, i para prin të këtimi. Fëja amel, bi ameli ehlinar, dhe punën me veprat e banorve të gjëhenimit dhe futët në zjarë, Allah unërrujtë, dhe kundër ta, andaj Rabbena, la të zikë kulubena, duhet me qenë ajeti cili e lutë njëri u vëshdimishe Allah unë subkhane huetara, o zotë, pasin e këllëzue, dhe i ki kumtu senet, dhe kumkuptu të vërtetën, dhe jam drejtuve kahtime tërë tër qenjëntime, atare e vetë mja dëshirështë që mos dëvjojnë nga kjo rukë. أنا أيضا نائل اسمه الله سبحانه وتعالى شاء الله جل وعلا من مشيرنا تينا dhe fuqinë tinë Allahu xherrat na erum besimin ton, udhëzimin ton, dhe lutim Allahu xherruara që mos jemi prej atyre të cilat i mohojnë ajetët e Allahu xherruala, po i besojnë asoj çkanor për Allahu subhanahu wa taala, çdo ajet që dha dit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutim Allahu xherruala që të mësonje me jetun e hijën e fjalëve të Allahu subhanahu wa taala, aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin